دا کلیمہ پید بار دا مفهوم سرا اسم فیل او حرف دا یا دا کلیمہ پید د دا مفهوم بل سرا یا اسم بل فیل او بل حرف بے وارث سره غرض د ما تین تقسیم نه کلمي اقسام 300 د دې د پارا چې کامل معرفت د کلمي و شي چاویل چې تارید د کلمیو کو مبذرره تو تارید د کلامو کا څو ضرورت ته چې ته کملونو بیا ګسپګې تاسو مفروږه کوي موږ د او د بینه مثلی شورو پروپسرور او وته تاسو په تنیسې چې موږ څنګه په افغان طالبان موږ جواب وکړو چې مخشوت د ماته کامل تاریخ دی چې دا کلمې کامل صحیح عارفه د صحیح نو په تاریخ سره معلومیت د شهرازی په سینه کې او په تقسیم سرا معلومیت د ش را ځي په خارج کې مخکې معلوومیتې ذکر کو او اوس معلویتې خارج ذکر کر دی چې خارج کې به دا کلمه نو فرمیل یه اسممن واون ور کو سوالو چې دا یه ظمیر چې دی دا کلیمې ته رااجې کوي مفهوم د کلمې تر دې کې یان دې ال کلمتو لپس څه څه حاجي جاي او کدا مفهوم چې کوم ذکر شدی دا څه کوي کدا زمیتو هغه کې لفظ د کلمې دا لفظ د کلمې دا په سیاق سام دي فل نا اسم دهو فیل و حرفو ندی نا ال کلمة اسمن ویل خسیشو فیل ویل خسیشو فیل ویل خسیشو لیکن لفظ ده کلمه کو اسم ده نا فیل لیو نسو شیر حرف نا فیل لیو نسو شیر حرف او کچر تا کی دا زمیر تراجی وی زمیر چی کم ننو تراجی وی مفهوم د کلمه تا ومطابقت دراجو د مرجان شته مفهوم الکلمه مفهوم لفظ مذکر دی او دایاس چیری و انثوی مطابقت دراجو د مرجان جواب دا ده دی زیرا ضمیر راج کو ما لفظ د کلمه تا او تقسیم پکوان په یت بار د چاته مفهوم سره تقسيم په ګرامپيټ بارد چې لفظ د کلمې د زمير راځي چې د راجیو د مرجي مطابقت راغی صحیح ده نه کال کلمه مؤنث ويوم مؤنثه او تقسيم په ګرامپيټ بارد ما فوم سرا نو دا پهلو هر پلس شي صحیح پهلو هر پلس نو زکه وی چې اي ال کلمه دا کلمه چې ده اصم و فعل و حرفان شارح جامی ایمون قسمتون ویلی دی ده دی ویلو سمخ صد دی فدیگی شارحین گوڑا لی دی یاوڑا لچدا ماغا هندی جانب دی شارح هندی او دوین دی صاحب د خادمی دځوارو د مځګونو د ځان په یو کولو د بارا یو پتهون تک مقدمه داسې ځای نو یو وي تق ربط او بل وي عطب یو وي ربط او بل وي عطب ربط نو موږ حکم لګاولو تاوي کلام تامیدلو تاوي قدام ته ميدرو ته صحیح وکنه او حکم لگاولو ته او عطف چې حکم ونه لګای او د هر په مخاطف مانو مخکي کې په حکم باندې مخکې روس ځان نه وو د عارفات مانو کې بغیر د حکم دې تعطف نو یو وی تقدیم دربط پات او دویمی تقدیم دا عطف پا ربت تقدیم دا ربت چې عطف چه دا ربت دا حکم دا مانا دا دا حرفیتف نمخ کشی شي د حرفیتف نمخ کشی لکه وحیع اسمونت دا کلیمه اسم نی او دا او رستو شو دیسو شو مخ دا کلمه اسم دی او فیل دی او حرف دی دا دې دا او نسو شو مخکې شو دا تقبیم دی چا لري دا رابط ته 파دا بزګورې ته سمراستانو مې دورا وې ان بیا زنه دی دا تقدیم در رابط ته چا ونه او او رستو شو دې شو شو دوی می تقدیم دا عطا کو رابط او او مخيو وي او ربط روستو حكم رسطو لگه دا كلمة اسم او فل او حرف دا اسم او فل او حرف دا او شوي قد يمقادم او شوي او سوالوك سوال دا دي چې په دې ځای کې تقدیم در رب تصفات قد اعتتبته پرابط په دې ځای کې تقدیم در رب ته په حکم او قد اعتتبته پرابط کې تقدیم در رب تصفات سوال دا دی چې تا کله وي چې دا کليبا اسم دا او کلام سو شو پام رب مقدم شو ات که نه کلام شو yes. تام شو او فیل او, او حرف هر شو ته بیا سااجت دی چې او فیل دی او دی ځکهم وتهداد تعمیږې به جابانې په خبر مون دیبانې ت شو تام شو کلام شو تاام شو د نو بیا نور تاجته اللهله ډواو چې ح سر عام راغې په خاص کې کلمه اومې سم لور تلاوم پهل لور حرف له او تا صرف په حصر کړو قسم کې چې کلمه یې سم ده نو حصر غام راغې پو دا یې راسو په تقدیم نه ربط پو ارحمد توجه کوئ خا چې تقدیم نه تاسو پوښاوه کلات ته مقدم شي بچوانې یو سوال تا ووی چې اسم هم فیل او حرف دا مکلیمه متعدد واحدوه او حمل ب د چااره دی متعد دا درېدي به سورکلو قلیما اسم او فیل او حرف دا دری واړه دی سفرو او حمل د متعدد دو و کهه بچاوان واحد تعدد دیو کبو تعدد دیو کبو تعدد دیو کبو شکم زی کاتف کقدمی پر ربط ما زی که واحد پر گاری او ته په اسم ځان لے اے راب وای پر پیل زان لے اے راب وای پر حرف اے راب واحد پر گاری او دل دتا چې کمدنو اے رابونو جدا جدا راوڑا درہ میں تیرا زمیر چی دائر بين المبتدا والخبر بين <متحدث> نا غلط نه وی ضمیر چې دایر شي بين المرجئ والخبر ضمیر چې دائر شي بين المرجاول خبر یو ضمیر راغی کنه او یو دایره چې مخکې ته صدا مرجا ده او ورسته دا غی ضمیر نه ده خبر دی یعنی دا ضمیر مبتدا ده ضمیر صدا یو د دې ضمیر مرجاوی او بل د خبر خبروی دا ضمیر مطابق کول د چا سره خبر سره اولاری د دا دانا مرجانا ځکه مرجا خارج د کلام نه او خبر داخل له وو کلام کې د دا داخل د دا کلام لهاس کول اولاد د جانا خارج دا قاعده دا کو سی یاد کا ضمیر چې دایر شي په مابین د مرجا او د خبر کینو لهاس د خبر ساتل اولاد د ریحافظ د بدلت اسمو اسمونو کنا سو اسمو اسمون مزاکار دی. خبر دی. نو خوز امیر وایل پکارو. بیا نو وایل پکارو. بیا نو. خبر اپوش وی؟ خبر اپوش وی؟ بیا نو. بیا نو. خلورو مشکال فیداده. ایده مقام دا حستقسنه. مقام دا. او په مقام د تفسیر کې پکار به چې کمد نو عادت د حسن عادت د حسن توجه کیجیه مولانا دا کبیر کی په یو ځای کې به مونږ نور ځای کې به وایو چې اغه دای چویلو وایي کې کنه دا مکان نو تفسیر نه او مکام دا تقسیم مکام دا حسری آداد دچا بکاردی حسر او دلتا آداد دچا نیشتی حسر نیشتی چه آداد بقدم شی پا ربط نو آداد دچا نیشتی حسر نیشتی از ما بخبرو بانیرون تاسفر شوی سو یکی رازشو سلو چه تقبیم دا او شو پا آداد یو یکی راز یا دو شو او چه تقبیم دا آداد پا ربط سو شو اس اعتراضات کی جواب کے لیے اس اعتراض کی جواب اپ کے لیے دو شاریہ میدان میں خود پڑے اور امن ڈیکڑے شاریہ ہندی رامنڈک شاریہ ہندی ہوئی وے تقدیم دو ربتے پات ابانی تقدیم او يدل تا کہ داہیم او تعدادا او زمونی محتغه خبر محذوف سی و هي منقسمه ال الاقسام ثلاثه او احد و اسم ثالثها فعل ثالثها حرف دا کلمه منقسمه د اقسام ثلاثه او احدها يو د اقسام ثلاثه و اسم تم د اقسام ثلاثه فعل در د اقسام ثلاثه دا هي مبتدا د خبر سره محذوف سمون قاسمتون اللي الخامس ثلاثه او دا اسم خبر د ابتدا محذوفي دي احد و اسم فیلون خبر د ابتدا محذوفي دي حرف خبر د ابتدا محذوفي دي سره په سره په کلام کې شارح هندي درې مبتداګان حذف کړل او یوه په کې صرف څو حذف کړل خبر نور کلام پول برابر دي خبره باندې پوسوي شارح هندي وایي وی د شاری حجامم دا راي له کوم زمادا يزکا امون قسيمتون ويلي دي اي سي ويلي دي ويداي شارداغه ما خبره محذوفه تا خبره چا تا محذوفه او نور زان لا بيارو با تا نور بيادان له څه کا ما زب د چاو شارې هندي د يو بقر بل بقر بادشي قادمی بابا وای اپ پرین بشا صاحب هندی وای چار هندی ماشاءالله ایستو خداندو نکوه یو دے, دے ماشاءالله ولکه کو دغه خبر حذف کو منقسمه ال الاقسام ثلاثه او درې دین یاغانې مړې کړې احد او ها ثانی او ثالث را درې مبتدا غاني او کلام کې د نقصان نه کړي دا غو تا کلام د مونډه کونډو ويستو دا به چا د کلام دی تمره حاضر په کلام کې کوي ډیر غو سره ویتسو آئی، ازو همچه اتب مقدم دی برای با رفت اتب مقدم دی با؟ اه یا لکه دا بلا اشیه، ادا خوشادو کونی لگو تی ورللی دیوان خوشتالور اتراز راست لشاره هندی خوزان دیو نسکو لازم اغزه که ای رفت مقدم دی بشا بانی با تب پانی، توجه مولانا بانو شوی عتب الصلو رو تک یوزي یوخليو خير کی الله کا نام لے کے هم عتب کو مقدم کرتے ہیں ربط پر یا تب مقدم پر آورتے سای تراز کلو یو شهیات کندنو یو واحد داو اسم نو هر متعدد دیو متعدد دی اور سوراخ بچاوني واحد باني وی ماشاءاللہ جوله شنو سوراخ کنا خله ټول جوابو کوڅاته دی کنه ادمي بابا خپل جوابو کوڅوړي شنو را شو کنه دا خبره اله کوی سلمانہ دا مبتدا چې دا مداخ واحد جنسي دغه جنس ته د پېکه خدافراد استعمال شته دا ورشي چې کم ځای کې حمل کول شي او تحمل کول شي غواه د باغوان حلق حمل له تعدد کوي کنه متعدد عمل به کوي کول شي ذین تابع ایراب واحد پکاری او کنه ایراب واحد پکاری خوش کله هر یو سره دلیل د ترجی موجودی نو تبکه چترونجی بلامرونجی را دین په اریا وی راجیکا اولی سمې مال ایراکا ویژه کال فضل للمتقدمی حرف مال ایراکا ځکه محل ایراب توی اخیری او فلوی میمزنه زیم خیر الامر میمزها فما ایراکا داریکا ایراب ما داریکا ار یو سره دلیل یو را اسم سره سو دالي له فيل سرم سو دالي له حر سرم سو له مصر رابونو كامي دي سو بطولو جاري والا مو جي ترجيب الى مراجع را ده بطولو مجاري الله سبحان الله ونشوي درهم تاويلو چي زمير دائر شي بين المرجع وال خبر نو قرد دي كانا منغا بوتالا مرجع دري سيزو ندي اسم فیل او حرف بدری نی صودی بدری تا خلق ہی ہوئی که ہوا ہوئی ہاں فتاویل جماعتن ہی ہوئی ولکا تا خدای بندگانتا سکلولی علماء انتو ہمی شارع کرتے چلے جارے ہیں ہوئی که ہی ای ہی ای مجدی وجنم انگاراوڑو علاوالا داوائیو او وجوبینا اولا اولا خبرنا موند دې ځکه په غیر یو عمل کړی لري هر وخت سره په ولانی ښکوله سلورم جواب سلورم کې راځي ستوي دي د عادت د چاپه کار دي حسر پکار دي عادت د چاپه کار دي حسر پکار دي اونی عادت د حسر څه کړه ته کونی په سر کوو ناوګره ته ووودنه جما بالافذل جما کل افذل جما اکولِ قیدہ خادمی بابتزانہ چوڑکنا چی جمع بی لفظیل جمع جمع بی حرفیل جمع کا لفظیل چی تاک اللہ دا اتپ اتپ اتپ چی مقدم شیفو رابط دیز ہے کہ حکم پاخر کیوں لگی حکم پچر تو لگی دا قسم پل شاپ تی چی او دین اپس بل رات للے نشی حفر شکان دا ا ا عادت معنی حصر هاسر عادت سری معنی کله ذین ما ما لو قسم نشتا او معنی عادت د 4 ده هاسر تاسو موی خلقوم وای خادمی بابا میدان او ګټو هندی بابا وای له ملای ولولو ګولا شای ولیسکلا بهر حال او دا خادمی بابا خبر غلط را دیز اتف ربط مقدم پا اتف ربط مقدم پا اتف مولانا خبر دادا با نظر انصاب با غائر النظر و جور نظر سر وقتا طالب جانا سوچو کی دا قیده بازان سریا دا کی د سالیم کافی دو بارانا دا سالیمو فیتابونو دو باران او با گوری چا ته وګورئ مبتدا دا چې دا مبتدا چې کمندنو متعدد دا دا مقسم شي د مبتدا چې دا دا متعدد دا او قدم مفرد دا قدم مبتدا متعدد وي دا متعدد وي مقعده وی نو هغه بعد تو ات مقدم کې پر ربط پانه قاعده بزان سره یاد کی هغه دایکه بعد ته مقدم کې په ربط لکه انواعه رفع و نصب و جر انواعه مڅندګنه رفع و نصب و جر څه ش... دا معنی ورکا چې اسمونه د اعراب رفع ده ماشالله په کوم معنی وکړه راپا ده د تا رب مقدم کپات اف کنه مکو ودا شي انواعه اقسام د اعراب رفع نصب جر دي اخیر کیو کمو لگو کنان. سینا شیع بارتو چه کم زی مفتدام و تعد و تعدوی نو آغذائی و تی کم دنو آتق ربط بانده او چې کم زی مفتدام و فردوی چیم سوی و فردوی نو آغذائی کبار ربط مقدمی پو آتق بانده اردو ربط مقدم دی فاطب او ذی خپل زایل راشه الکلمہ مفرد نه ټول کلمات او الکلمہ وای الکلمہ وای نو کلمہ مفرده ده ديږي کې ربط مقدم دی فاطب تاسو سوال کړم چې کلمہ اسم دی نو چې په دی باندې تام شو نو بس بیا ول ته ضرورتو و او چې کله الکلیما عام او اسم خاصو نو حصر د عام راغی په خاص کی بوطلا بوطلا دا مقام مکان د تقسیم نه ني مقام مکان د تقسیم کی ته په یو مقسم کې قسم حصر ګرځي داسې تقسیم مقسم طالب له نه شداګ سره یو قسمی اسم په پنځه اسم له نمرې اسم ده بس نور نشته دا لدالته لیدنی کون شوی مقام د چا نه تقسیم نه مقام د تقسیم کې خلق پړومبي قسم باندې کلام تامای نه او پړومبي قسم کې مقصد من حصر کای نه دا مقام د تقسیم د ټول قسمو نه اخلاص شي ټول قسمو نه اخلاص شي نو الکلیما هيا دا کلیما اسم ده فعل ده حرف ده شارعی جامی دیتے اشارہ کڑی دا چی ربط مقدم دے بچاوانی با سپانی او دا ای منقسمتون دیلک دا شارعی ہندی چی کم دنو خبر ندے رائست تلے که خبر رائستو شارعی جامی مبتداون پی جنی و خبرون پی جنی نو با بی وحیہ پسی رائست تلے وی وحیہ کنا وحیہ کلمت و منقسمتون لقصام سلاسا بے کنا و اسم و نوفیل و حرب رسی وی او دویم کدا شریح حامی سره یې خبر رايسته لې یو شاري هندي یو خدابې د سر سره جخرا وړوي او دویم دی کې بیا سو ا ا نرا وړي چې ا ا ا و هي مونقسمه تون به ولې وکړه شو و هي شو دا تون وسو څنګه شو نو تفسیر کوي کنه څه کوي تفسیر کوي نو تل تشریح حامی دا کوي چه ربط نو قدم ده پا آتب او کلام په یو بانه تامم دی جه حد ده تقسیم ده نو اقسام دری دی نو کلام پا پدریو سکی گی تامی گی کلام پا پدریو سکی گی تامی گی نو تاسو لکه پا خواه نداز جو کرو چه آتب مو قدم ده پا ربط و دا دیر سید شارحل خادمی بابا لدیر غد توجیگاتی کولی خلاکا غلط تیری چوله غلط خبره باندې پويږي کنه پويږي زه کا چې تدلتا کې عتب مقدم کې بچا باندې باراباس پاين دا اې څم او هر پدري واړه حکم کوي په هي باندې وېتکای لګي دا به استعمال متباینین ناراضي چې دری واړه په اوځه باندې تسکي حامل کې متباینین به حامل کې بچا باندې نه بلکې هر یو تند دین علی هداله هد کليمه را دا نه د دري وړه او ځي شلو سبته جوړ شي کلمه به ته جوړ غلطه خبره ده شتاه مقدمه کې په اړه وه چې کم ځای شي مبتدا متعدده وی اغه وړي شي دلته متعدد نه ده خبره باندې پوښوي چې کلمه مبتدا جمع وی او متعدد وی لکان وا او رفن ونسبون وجر التک بیا ته مقدمه په شعبانه په اړه باندې نو مطلقن په مقام د تقسیم کې ربط مقدم دی پاتب لکه د شاری هندي مذهب چي دي او نو مطلقن ربط مقدم دی پاتب هه مقدم دی پر ربط مطلقن لکه د چا مذهب چي دي د خادمي بابا چي دي بلکي کل ربط مقدمي پاتب او کل هه تط مقدمي کو اوس په نو شوي کم زي ربط مقدمي پاتب چي كلا مبتدا متعدد وي مبتدا چي ربط كي ربط مقادمي كي مبتدا واحدة وي مبتدا سوى واحدة وي ربط مقادم باتب أو كي كلا مبتدا مقادم باتب أو كي سرايا توساتا أو دا باجورو خبر أوسكر دا واحد وحيا الكلمة اسم وفعل وحرف امون قسمتون دا اي چه خبر نده فشو جنا دا موي جهد تقسيم كي لان دا دلقل دي عبدالغفور او خاص کر په سوته معنا اشاره تون ال ان المقصوده من هذه العباره التقسيمه لا بیان الحکم اشاره چې مقصود دی عبارت ته بيان تقسيم نه بیان بيان اچاري امن قسماتون الى هذه الاقسام الثلاثه منقسم دي کومو اقسامه ثلاثه او تا لانا د دور اوسې دلیل له حصر دی دا دی دلیل له حصر دا لام استلاليه دي لام څه پایو کچھ یاد دیجیے کچھ کچھ یاد دیجیے لام استے لام لیارے لام استلالیا راول لکیږي فآ غذای کی چې مخکته مدعاوی مخکته څه وی مدعاوی دلته مدعا کمالا مدعا کمالا بشاری حجامی چې کمنو مدعا راوی استلا چې منحصرتون فيها منحصرتون فيها ودا دعو کرا چې دا کلمه ګوره په دې تر یو کې منحصر ده قسم رابع نشه او دامن له قسمین دي څنګه وي قسم رابع لکه چې زنه خلق یو قسم رابع د کلمې شغه د حالفه څه شه دا او یو بل قسم هم نه اغه نه سم نه نه په له نه حرف ته اغه چې کم نه نو د اپاله دي کا نه نه نه رابط چې کوي کلهکانه صب شوي رابط نو حالفه ته و حالفا او ځو خلکو ویللو چې کلمه صب دوه قسمه ده مستقلون غیر مستقل دا هر چې دی دا پیل چې دی دا قسم د مستقل نه دی قسم د چا نه او ی ویلو چې کالیمه به دوه قسمه ده مقترن او غیری مقترن او دا هر قسم نه غیری مقترن نه نمونگ اقسام اولیو زکر گو اقسام ثانویوی نه زکر گو نو یا هر قسم القسم نه او یا فیل قسم ال. قسم نه يا. قسم او نو شوئی یا هر قسم او یا فیل قسم اصل قسمونه بسه دی دو دی شعریه جامعی وی منحصرتون فی ها و دریو که منحصرتون فی ها ند دریو نسه دی کم نی او نه دریو نا سیاد تی لکه زنو چی زنو وی لیو او د دی پارا دلیل سه دی لی انا حصر دا لامستی لالیه دی دا د دا, دا غی حصر دا پارا شو دلیل شو دا دلیل حصر دی څنګه دی کچھ دیر بار